Аман розповідав мені цю легенду, а Азра, задумливо повторила Гуля. Так хотіла мене назвати мати. Батько був проти. Йому подобалося ім'я Гуля. Я замислився, пригадав ті сліди на піску, а Гуля знову говорила, що хоче піти працювати. Я слухав її, мовчки кивав, і думав про те, що краще б нам до початку весни бути нероздільно разом і вдень, і вночі. Мене тривожило перечуття, що хтось або щось перерве спокій нашої зими. Що обставини виявляться сильнішими за почуття. Що я проклинатиму свою цікавість і при цьому платитиму, платитиму, платитиму за рахунками, які виставить мені життя. І я обійняв гулю, пригорнув її до себе. Спробував примусити себе ні про що не думати, а тільки дивитися на сніг. Безупинно. І не моргаючи, як Хамелеон, вийшло. За кілька днів я гортав рукопис Гершовича. За вікном і далі падав сніг. Гуля була на кухні, варила казахський суп. Хамелеончик облюбував підвіконня і тепер нерухомо лежав на маленькій подушці, шиті гулею спеціально для нього з моєї старої фланелевої сорочки. Мій погляд затримався на сторінці зі щоденниковим записом. Вгорі стояла дата. 21 червня 1969 року. «Шукаєш духовне? Знаходиш матеріальне?» – читав я. «Шукаєш матеріальне? Знаходиш або смерть, або нічого?» Говорив про це сьогодні з Наумом. «Пили каву в акваріумі. Він тільки підсміювався. У нього хороший настрій». Присвоїли капітана ГБ. «Як же він тепер буде розриватися між своїм старим захопленням філософією і новою оперативною реальністю?» «Коло замкнулося», – подумав я, озирнувшись на нерухомо лежачого хамелеончика. «Гершович дружив із капітаном Науменком. Я познайомився з покійним майором Науменком. Теж із подачі покійного Гершовича». Один покійник познайомив мене з іншим. За вікном падав сніг. Настрій мій був уже глибоко зимовим. Я пригадав про ту частину тіла майора, яку забрав із собою полковник Тараненко. Забрав, щоб відвести на батьківщину. Цікаво, вже поховали ту частину тіла. Спалили в крематорії. Чи був почесний караул і належні при офіцерському похороні вистріли в небо? Чи був присутній при цьому брат Небішчика Олег Борисович? Чи пахло на похороні корицею? Я раптом усвідомив, що зобов'язаний Гершовичу не тільки знайомством з іншими покійниками. Зобов'язаний і зустрічу з Гулею, з Петром і його батьками, з Галею та багатьма іншими. Небішчик Гершович примудрився познайомити мене з купою людей. При цьому сам він був, здається, людиною досить самотньою. І ржавий хрест на його могилі, потривожений мною, виказував відсутність близьких та родичів. Моя вдячність Гершовичу, висловлена подумки, поступово перетворилася на жалість до нього, до його смерті. Пригадалася могила дервіша на мангешлаку. Білий кам'яний стовпчик із прив'язаною вгорі смужкою зеленої тканини. Пригадалася і друга зелена смужка, прив'язана так само Аманом на згадку про похованого поруч майора. Тепер мені думалось, що майор був у чомусь дервішем. І слова Гершовича теж. Обидва вони щось шукали, і обидва, здавалося, не знайшли. Чи знайшов я те, що шукав? Ні, я знайшов зовсім інше. Я знайшов Гулю, і був цьому радий. Був щасливий. За кілька днів ми з Гулою поїхали на Пущанський цвинтар. Поклали на вкриту снігом могилу Гершовича букет гвоздик. Я зав'язав на верхівці ржавого похиленого хреста смужку темно-зеленого оксамиту. Ми мовчки постояли біля могили кілька хвилин і пішли безлюдним цвинтаром до виходу. До трамвайної зупинки. Прозвучав фрагмент роману Андрія Куркова «Лагідний янгол смерті» у виконанні народного артиста України Олексія Богдановича.